وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الله جل وعلا فلنداوم ذوتم بريتين ديم ذفاليا كركويم لوسيم الله نمدروار تش صلوات وسلامه تيين بمحمد عليه الصلاه والسلام Me familjen tim, mi shokët dhe gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Xhamelit të nderuar, Xhumaja që kemi ardhur sot që ta falim këtu së bashku. Kjo ditë e bekuar që Zoti xhallahu ala ka veçuar nga të gjitha ditët e javës. Kjo xhumë gjuma është xhumaja e fundit e këtij viti hijri. Dhe pastaj xhumaja kalojmë në vitin e ri. Sipas llogaritës islame, që ka filluar të llogaritet me shpërnguljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë. Nëse muslimani në ndryshimin e muateve dhe viteve nuk kemi ceremonitë të caktuar që festojmë vitin e ri. Nuk e festojmë me shpenzim parash, nuk e shpenzojmë me festime të shprënuara Nuk e shpenzojmë dhe nuk e shfrytëzojmë këtë kohë që të harrojmë Allahun Azza wa Xal dhe që të kalojmë kufit njerëzor, moral dhe ato që janë të njohura çfarë bëhet në raste të tjera, por Islami na fton dhe argumentet e Shariatit nga fjalë Allahut Azza wa Xal dhe fjalë pejgamberit aleyhi salatu wa salam në këtë rast na ftojnë që ne të gjithë të jemi dhe dishëm për përgjëtsin e madhe që kemi njët në kësa i bote. Andaj, ndryshimi i natës dhe i ditës, ndryshimi i moteve, ndryshimi i viteve, për neve si muslimen është një ftes, e qartë, e hapur, e zëshme, e vazhdushme që të raket në zemra tona për të rishikuar përgjëtsin ton që kemi njët në kësa i bote, a jemi duke kryer misionin dhe a jemi në nivel në dur të përgjëtsisë për detyra dhe obligime që Allahu na ka ngarkuar me të. Për këtë arsye ndryshimi i këtij viti duhet të jetë i shoqëruar, xhamalit të nderuar, edhe me ndryshimin ton pozitiv. Të ndryshojmë ndëraportet me Allahun Azza wa Xal, të ndryshojmë në, në adhurimet tona duke i gjallëruar edhe më tepër, që adhurimet tona të kalojnë nga kryrja mekanike dhe rutina, të kalojnë në një kryrje më më gjallëruese, më shpirtërore, më me ndikim në jetën tonë. Kërkojmë ndryshim në largim nga veset e qija, kërkojmë ndryshim gjithashtu në raportet tona ndër miqtëve. Për gëtë arsuja edhe vetë, Muhamedi sallallahu a.sallam, i porosiste njerëzit dhe gjematlit e ti dhe sahabet e ti, vazhdimisht që tjenë të kujdes shumë për jetën, nga saja shkën shumë shpejt, dhe pastaj harohen të gjitha, dërso mbetet përgjëtsia për Allah u Gjela Gjerali hu. Këtë përgjëtsi që përflasin për te gjemalin dhe ruar, nuk është leqët të bartet, nuk është leqët të kryet misioni si duhet, Për gëtë arsuje kërkohet dhe mendje madhe, kërkohet kujdesi pasachem, kërkohet enerzi dhe elen i veçendë që besimtari të kryen përgjithsi njët në kësa i bote si duhet. Gëse Allahu Gjallahu Ala përmend se këtë emanet që ne për e bartim, këtë përgjithsi që ne për e bartim, Allahu Gjallahu Ala i a ka prezentuar disa kërjesëve tjera që janë shumë më të fuqishme se ne, që janë shumë më të qëndruishme se ne. Andi Allah Gjellewala thot Inna arad në lë emanet Ale sëmavati wal ard Ne këtë emanet Këtë përgjërësi Të këti misioni që ju e keni Ja prezentuam qeve dhe tokës Apo? Fe arad në anëha Por ato e refuzuan U është feqë në minëha Dhe u frikësuan U të rëndetën nga përgjësia e madhe Dhe refuzuan kodrat dhe bjeshkat i mdha, e mdha Qelë në refuzaj që ta mërë këtë përgjësia po humala al insan the kët përgjësi e mori përsi për sipër njeriu njeriu e mori përsi për sipër kët përgjësi por allah xhalleu wala that inahu kana zaluman jahula por ai ku ramuri kët përgjësi ishte ignorant dhe ishte i padrejtë prandaj bartja e përgjësisë bëhet fillimisht duke u larguar nga padrejtësit Duke është batuar drejtësinë e Allahu xhalleu ala në jetën tonë, në mesin tonë dhe gjithashtu përgjësia bartet me dituri, duke ditë çfarë po bëjmë, duke qenë të përgjithshëm për veprimet tona. Prandaj, ne duhet që të jemi të përgjithshëm për veprimet tona, që të gjitha ato të jenë të mira, sikurçi i quon Allahu xhalleu ala hamalun salih i qua në lajmanuar dhe pra të mira. Pun po të mira të cilat jo vetëm që neve na bëjmë dobi njët në kësaj bote. Pun po të mira që duhet imi të kujdelshëm në gjdo veprim të bëjmë mirë, në gjdo fjallë të jemi të mirë, ku do që të jemi të bëjmë atë që është me e mira e mundshme. Ëpërta bëra që është më e mira e mundshme, duhet analizë, duhet nganjë studim, duhet nganjë meditim, jo të bëjnë veprimet si pasojë e pasimit të verbërt të ndokutit, jo të bëjnë veprimet si pasojë e interesit të ngushtë personal, por të bëjnë veprimet për shkak se si janë të mira, edhe pse ndoshta nuk përkojnë me interesin tonë personal apo familial apo çfarë më radh. E mira që ne duhet ta bëjmë dhe duhet t'ia kthejm vetes ton këtë veprimtari të mirë në formë të aktivit të vlefëruar e përmenda se nuk na kthehet vetëm neve por ajo që është e rëndësishme se e mira që ne e bëjmë me lehen e Allahut azhajal do të garanton mirësi edhe për gjeneratë arëshme ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur bënin pun të mira kur e bënin ndonjë ibadat ndonjë adhurim nuk më ndalin vetëm në shpërblimin personal, vetëm un po fytej apo vetëm un pa risë vop, por ata gjithmonë i kishin mendjen të gjeneratorë të ardhshme, a thua vall, veprimet tona, punën tona që ne po i bëjmë, a do t'a lehtësojnë gjeneratorëve të ardhshme fmirët ton jetën apo do t'a vështesojnë edhe më tepër. Andaj kjo është përgjigje e dyfishtë që kërkohet ta rishikojmë dhe ta llogaritim veten ton në fund të këtij të këti viti për këtë përgjësit dhe amane që thash që Allah Gjellewala në ka ngarkuar me te Ibni Meshudi radiallahu ta'ale anhu një nga asaf të pejgamberi sallallahu al-sallam fal të namaz në atën dhe zas të namazin gjatë dhe kur përfundante nga namazi shikante në birnë ti që ishte duke fjetur ishte i vogël, ishte sabit djale i ti shikante në të birnë ti dhe than te min e gjlik e jabuneje është për ty o birim tër kjo lodhje, tër kjo angazhim është e vërtet që përhirtë Allah të azogjel dhe duke shpresu ashtë problemin por edhe për ty pëfalla që nësuf se baba i të është i mirë edhe ty gjithë se du të bëhesh i mirë nga sa Allah u gjenë leuala Kështu në kam suha në kuran, në surën kef, në këtë surën që është e porositur, ta lezojmë në gjdo gjuma. Allah o gjëllewala përmend u dhëtimin e musës a lehi sa me hidrin, dhe kjo thime shumë interesant, kanë kaluar në për stacionet të ndryshme, dhe njëri nga këtë stacionet është sa ata arritën të kënjë fshat, të kënjë vendbanim, ku kërkuan nga banor të atit vendbanimi, që të jepë një shqim dhe pje. Por, vendbanim, Banorët ati vendi ishën të jetë kopratë, ishën të jetë dërështrënguar dhe refuzuan që musafire të japin ushim dhe pje. Dhe në dalit e fshatit, në dalit e vendbanimit, ishte, ishte një kasol e vjetër duke u rënuarë. Hidri u ndal që t'u ndërton këtë kasoll dhe ta rregullon këtë kasoll. Dhe pas Hidri dëshironte ta bën këtë veprim Musa ali i thonë, "S'i po ju ndihmon njerëzve që refuzuan të japin bukë dhe ujë. Këta janë njerëz të lig, këta nuk meritojnë ndihmë." Çfarë tha Hidri? Hidri tha se këtë kasoll nuk ka të bëjë me ata njerëz. Këta janë burra të mirë, këta janë i jetima që kanë mbet pa kujdestar. Andaj ne u ndërtojmë këtë shtëpi dhe ne u ndihmojmë për çfarë arsye? U ka ne buhuma salihah. Për shkak se baba e këtyre ka qenë burr i mirë. Andaj Allahu xha lə wala nuk i harron fëmijët e babës së mirë. Nuk i lën këq Allahu xha lə wala trashëgimtarët e burrave të mirë. Nuk i lën Allahu xha lə wala të humbur dhe të bredhin dhe të jenë të devjuar ata që janë bita atyre që kanë dhënë mundinë maksimal, të jenë stabil dhe qëndrueshëm në rrugën e Allahut Azza wa Xal. Prandaj është e kërkuar nga ne të ndërmëruar çme përgjegjësi edhe për veten tonë, edhe për vendin tonë, edhe për mirëqenien tonë, të jemi të përgjegjshëm në veprimet tona, në sjelljen tonë, në fjalët tona, në, në raportet tona me zyrtë Por gjitha të kjo përgjithsi duhet të të i kalon dimenzionin të në personal për të kaluar edhe tek generatet e arpshme të mendojnë për ta se qfar po alem këtë vend. A po alem të unifikuar apo të cëptuar? A po si po alem? A po alem namazin dhe kuranin? A po alem gjamiet e hapura? A po të zbrazura dhe të bëshatisura? për gjitha këtu të tjapin përjesi për allatë të zëgjerë edhe për vitën tonë si kur që përmenda edhe për gjenerate arshme pra ndesh një përjesi e madhe për këtë arsyje që edhe dhe to ka refuzuan të abortin por e mori kjo kreje se dopte Allah të zogjel e cila në qovë se ndjekë urnë Allah Gjellewala dhe kërkën tihmën e ti me lene Allah Gjellewala do të barda të përgjësit të cilin nuk patën mundësi të bardin asë qetë e asë toka. Dhe patën nga bura që e bardin edhe nga mesion, pra ndë e unë shpesoj që mbushja këtëre gjamijave dhe ardhja njerëzën këtë vend që të falen është pikrisht, pasoj e disa burrave të mirë që kanë qenë devëtshëm e që kanë qenë paraneve kanë bërdua Allah të zogjel me përgjëtësie kanë bërtë këte manet me vërtësit madhe e kanë shtuji për para këtë fe për Allah të gjellë uala nuk ua ka umbër mundin asëse pra ndaj përgjegjësia jon është e ardhmja e fëmijëve tonë, ta bartim këtë përgjegjësi si duhet, dhe jemi të ndërgjeshëm në veprimet tona, në fjalët tona, në traçën që e bëjmë, ngasë është e kushtueshme, edhe për ne, edhe për të ardhmën tonë. Allahu na i fallet mëkatet tona dhe na ozot në rrugën e drejtë. Allahu na mëson që me përgjegjësi ta bartim këtë emanet, si duhet, ta luajmë rolin si duhet në kësaj bote, dalim faqe botë nga kjo botë dhe të lëjmë pasardhës të harrit të vazhdojnë më tutje me adhurimin e Allahut ﷻ dëndërtimin e kësaj tokë sikusina ka urdhëruar Allahu te baraqa wataala andaj kërkoni dhe falen nga Allahu dhe huwa gass Allahu është falës dhe mëshirues Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tamus taslimi ala khair khalqi Allah yajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmidin Për të rruar në përfundim të kësaj hutbe, mbra në një apo dy minute më tepër, dëshironë që në kuadër të asaj që përmendën në pjesën e parë të hutbës, të bëj një përkujtim në lidhje me zhvillimet që janë duke ndodhur dhe ngjall në vendin tonë. Një muaj me radh, të gjithë kemi qenë dëshmitar të një fushatë të tjerr, zgjedhure ku parti të ndryshme kandidatë ndryshëm prezantuan programet e tyre dhe i joshin qytetarët e këtij vendi që atyrat u japin votën. Unë dua që në prag të ditës së diellë nga së zhumaja e fundit para zgjedhjeve ti thoj ti them dy tre fjalë edhe me këtë çështje që kanë të bëjnë me neve si muslimanë e nuk kanë të bëjnë me përkasin partiakë të askujt. Fillimisht ne duhet të dimë së në kuadra të përgjithësisë që fola, që do japi për te, për të japim ja ja ja për të llogarit para Allahut Azh-Zhuhal është pikërisht edhe ajo se kujt do t'ja beson ti të ardhmë në këtë vendi? Kujt do t'ja japësh ti besimin që ai të udhëzë motuçë ja me vendin ton, me qytetin ton, me gjeneratat tona të ardhshme? Prandaj mbetet për zgjedhja jote e ndërtuar në llogarinë që do t'japësh Allahut Azh-Zhuhal e jo në hatrë të ndryshme e as në çefe interesat e ngushta personale. Porjoje matica më e vërtetë punon, është i angazhuar, është i përkushtuar për të ndihmuar vendin, është i dëshmuar, prandaj mbertet kjo një këshillë jona, që votat jet përgjithsi që ne e kryejm obligimin që duhet e jo të jetë interes që shkëmbejn për të dobit të saktuar anëtën e kësaj bote. E para, e dyta ajo që dua të them, me gjithë ofertat e ndryshme dhe thirrjet e lloj-llojshme që ti përgjigjemi, ndonjësubi të caktuar partiak un kërkoj nga të gjithë që të jemi të matur, që të jemi të urtë dhe mos të ndikojnë fyryjet, sharjet, fatkeqësisht, që ndëgjohen nga subjektet caktuara mes më vete, mos të ndikojnë që edhe neve t'andajmë. Ne mi në duhet të jemi unik, përkundër lloj-lojshmërisë partijake që ekzistojnë, ata le të vazhdojnë mtopja, por un i porosit të gjithë që të jenë të kujdesshëm në fjalon e tyre. Mos ta përçojmë kët popull, mos t'andajmë kët popull, por Lë të jetë ofertë e përgjithshme që të përzihet kush atë që e don kush atë që e di se është me mira. Prandaj, nuk lejot, është endaluar dhe rëpësisht endaluar që në baza partjake të urejemi, kjo është me këtë parti, e kjo është me atë parti, të shahemi, e të fujemi, e të kaca fytemi, e kështë më rad, pa të shumë se kjo nuk u kohije, atyre që kanë besuar në Allah në Gjalli Huala dhe në Muhammedin sallallahu alësallam. Prandaj, mështë lejëm që të bim prej asni provokimi, e asni manipul Partitë jemi musliman, sikur shena ka porzi Allahu xhela uala, gasimi ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ande Allahu na ka porosit që t jemi të bashkuar, të uniformuar, të duhem në emër të Allahu xhela xhela uala, ande jemi të bashkuar në xhami edhe pse thjesht jemi ndryshe. Asnjëri praneve nuk e ka kohë tisë si teatri, dhe vëllëshmëria e tëshave nuk pengon që të jemi bashkë, vëllëshmëria e kpusëve që i kemi nuk pengon që të jemi bashkë, andaj edhe vëllëshmëria e partisë dhe votimit nuk duhet pengon që të jemi bashkë, unë ne dhe duhem në emër të Allahut te barekouta. Andris Allahu xhella uala të na bashkon të mirën, të na mundson që me përgjegjësi ta bartim këtë emanet. Ta bartim emanetin e ngarkuar nga Allahu xhella uala dhe të jemi shembull i mirë për gjeneratë arëshme që do të vijnë pas neve. Tju dëshmojmë të tjerëve se si duhet të punojmë bashkë. Tju dëshmojmë të tjerëve se si duhet të jemi së bashku, të unifikuar, të duhemi në emër të Allah xhënna veala. Tua dëshmojmë dhe të edukojmë fëmijët tan se si duhet të përkrahë vëllau i tij musliman, si duhet të solidarizohemi, të mshirohemi, të duhemi në emër të Allah xhënna veala. Nga se e kemi përgjësi për Allah xhënna veala dhe dinë vënëruar se Biri Ademit Aleihisam kër e vlau, vrau vlaun e ti E dini se biri Ademit Aleihisam e vrau vlaun e ti Përshka këtë zilis dhe uretjes Qëfar thë a pejgamberi S.A.W. Gjdo vrasje në tokë që ndodhë Gjdo vrasje në tokë që ndodhë Hisje e gjunajt të asoj vrasje I shkonë birit e Ademit Gësja e ishte iniciatori vrasjës në tokë Pra ndaj gjdo shërë që ti e njës pjetë botë Allah në ruajtë Dhe pasant që të shkojnë më tutje Gjeneratërmë e arshme ti presit tek Allahu Xhelelu Ala, edhe nëse vdes, gjynoja i ka mëshkuar. Sikur që edhe mira, qoftë lëmi i mirë dhe e pasoi këtë mirë, gjeneratërmë e arshme do të na vjen se hapin natbot, edhe kur jemi në nëntukën në që kim ecur bi te një kohë të caktuar. Allahu në Zot Xhelelu Ala na uzon në, në rrugën e drejtë. Allahu na lë të vend ta udhëhiqin njerëzit që e kanë frikën e Zotit. Ata që janë të ndershëm, të moralshëm, të përkushtuar për të ndihmuar këtë vend. Nësë Allah në madhuar që këtë vend të au dhe që njerëzit Që interesi kolektiv është para interesit personal dhe partijak Allah Gjallahu ala ndihmov që të jemi gjithë mund në rrub të mbar Të luftojmë dukurit negative dhe të ameritojmë rahmetin dhe mshirë në Allah Gjallahu Ndërgani selavat në pegamberin alaihi sallatu wa sram Gëse Allah për këtë në kaporësit të këtë thënë Inna Allahe wa melaiketehu ju sallu në ala nëbi Ja e juhe lëdhine amanu sallu alaihi wa sallim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 La ilahe illa Allah Muhammadun rasulullah